Muffen. Ja men det finns muffins Du hade köpt muffins äh, hur, hur stavar man det? Det stavas med ö och ä Muffins M-Ö-F-F-Ä Jag har blåbärsmuffins där borta Gå och hämta dem De står Men vi vad gott Ta en lättöl till mig också Vi är tillbaka. Det är ett nytt avsnitt av Beard Soup Records. Jag heter Thomas. Jag heter Anton. Och vi är tillbaka som sagt. Nytt år, nya möjligheter. Vi har haft uppehåll ett uppehållet tag. Mm. Jag har spelat så jäkla mycket tv-spel den senaste tiden. Ja, det, alltså, hur, hur har det gått med allt? Du, du laddade hem en sån här emulator. Sågat. Ja, det är retro gaming jag har fastnat i nu. Alltså, ja, det... Jag spelar gamla Super Mario-grejer och... Sonic och sådär Vi spelar ju någon roliga moddar hemma hos mig där Ja, hacks heter Hax. det Super Mario Penis, eller vad, vad är det heter det där? Ja, den laddade jag hem för din skull Du tycker att det är roligt <laughs> Ja men det är ju kul Super Mario är naken om man får springa omkring och styra Ja men eh... Det är väl jätteroligt Ja, det är kul i två minuter <laughs> Ja, och vi skrattade gött i två minuter Jag har faktiskt försökt kolla på hur man gör egna sådana där hacks. Och göra egna emulatorer. Ja, nej, bygga banor och sådär. Och du borde ju göra en Beardshub Records ja! uh, emulation. Det kan vara ett nytt sånt här löfte som jag aldrig håller. Mm. Nu ska Beardshub Records göra ett Nintendo-spel. Kolla på Facebook för vidare information <laughs> som <Ja>. aldrig kommer. <laughs> du skickar en sån här patch så får du ladda hem Super Mario. <laughs> ja, och, och sen får du på ett mycket krångligt sätt lägga in informationen. I, ja, det där tar vi någon annan gång Vi tar, vi tar det på Darknet också Så vi inte får säp på ja, i, i här ja. Du Thomas mm? eh, Summera det gångna året Med ett valfritt påhittat ord Kör men, Menar du alltså 2018? Precis Nej, men alltså, Vårt första år som Beard Super Records ja. Det var intensivt Ett påhittat ord på, jaha. valfritt påhittat ord och det, det, det är även i personliga personliga aspekter då var det kreatintensivt kreatintensivt, ja, ja men det var bra ord det, vad tycker du då? jag skulle säga att det har varit pleff <laughs> pleff var ju inte du hittat på nej det har jag ju inte, men jag kommer inte på något annat men pleff tror jag och då tar jag till min personliga resa eh, ihop med beardshop mm -hmm. det har varit pleff Ja men Jag förstår vad du menar. Ja, ja. Det är ingenting att giddra om. Mm. Eh, Topp tre. Saker som man inte kan hålla. Jag, jag tror att vi ska ta en nyårslöften grej Ska vi inte göra saker man faktiskt kan hålla istället? För, ja, men det kan och, vi göra. Oftast så... så... Brukar man nu misslyckas. Med <här> okay. Har du en sån lista? Jag har tips till alla delar här. Det är en ganska objektiv lista det här som alla kan knyta an till. Det är lite tips för det här året då, kanske. Och det här är alltså topp tre saker som du faktiskt kan hålla. Yes. På tredje plats. Okej. Okay. <här> hålla mindre rent omkring sig. Oh, den är bra. Ja, men är det, skit, är det skit på golvet så låt det vara. Ja. Eller är, är det ölburkar i bilen? Ja, men ta mer ölburkar i bilen då. Okay. Ja. Okej, nummer två. Mm. Äta onyttigare. Och gärna på oregelbundna tider också. Det är också väldigt lätt att hålla. Ja, ja men jag tror det. Och typ gärna en nattmacka klockan 23, 24.00 liksom. När man är hungrig. Ja, men fan, jag vill ha en. då tar man se tiden och går till kylskåpet- och bre en stor smörklick på något här vitt bröd och smält ost och sånt där. Du äter vad fan du vill. Liksom. Vad är fördelarna med det här då? Med hålla det löften? Ja, det har vi. Vi har inte pratat fördelar med det här. <går> Nej, men det är lätt. Fördelen är att du kan hålla dina nyårslöften, det kan vi säga. <går> och nummer ett över lö... lö <går> fan då? <går> <går> vi fattar. Hela igång Minimal fysisk ansträngning. Finns det möjlighet att ge pizzakillen från Online Pizza extra nyckeln så gör det för guds skull. Så du kan få den så här levererad till till, till sängen. Helst till sängen. Pizzan kommer liksom till nattdyks vad heter det? Nattduksbordet? Har du fått en stroke så här mitt i sändning? <här> Nej men jag tänker precis Med dagens teknik, det är bluetooth på allting Du kan koppla all elektronik hemma Har du en robotamsugare, Och ja, med den artificiella intelligensens framgångar Man borde ju kunna koppla den Och göra andra grejer än bara städa Nu ska man ju inte städa visserligen Men man kan ju koppla om den och servera öl istället Att en robotamsugare serverar pizza Är det det du pratar om? Ja, eller baka pizza det borde ju inte alls vara långt borta. Nej. Det tycker jag man kan lägga ner artificiell intelligens på- och verkligen liksom forska i de frågorna. A bra lista, Anton. Tack, tack. Du får en fanfar. Smickrad. Mm. Du då, Thomas. Har du en topp tre? Ska jag hitta på en lista topp tre- över löften man kan hålla? Ja, men kör. På absolut. tredje plats. Jag kommer vara tydlig med att påpeka Att jag kommer glömma Mina löften ah. Det är ett löfte jag kan hålla Det är ett väldigt bra löfte Vi, ja, vi går vidare ja. till nummer två på en gång Köta på. Spela mer tv-spel ah. Det är också enkelt Det är liksom som att jag bara leviterar Till soffan där Spelen finns liksom. Man är liksom i en annan värld Den ah. artificiella världen På första plats Skjut upp saker till imorgon. Åh, oh, och det är man är så bra på nu ändå liksom. Ja. Ja, ja men absolut. det var ju nästan bäst. Ja, det, det lovar jag att jag kommer hålla. Ja. Men jag kan glömma bort det också. <laughs> Hörru du, vi brukar ju göra musik och så här i det här podcastprogrammet. Det är väl det vi har gjort hittills. Ja. ja. Det är ju en musikpodcast. Ja. Ha, har vi någon musik att lyssna på då? Har vi, något skäm... alltså, har vi förbrukat alla våra skämskuddelåter? Eller finns det så här, ja, du, vi gör så här. Jag, jag rotar i, i den här stora arkivet här borta. Mm. Ska vi se, skämskuddelåter. Ska jag hjälpa på att bära den där? Ja, så jävlar, nu det. ska vi se. Oh, vad finns det här? Vi tar det från botten. Skämskuddelåten. Mm. Ja, då har jag hittat en kassett här. Oh. På, på den Då är det vi ute i trädgården i oh. mitt familjehem är det trädgårds, The trädgårds session session. Oh, yeah, yeah, yeah. från förra året det, är det är mycket det. Jord. Det känns som att jag typ, lyssnar på det här är evighet ju ja, just den här låten har vi inte lyssnat på den heter blåbärskylt och lönmördare. ja <laughs> och jag vet inte om du kommer ihåg den nej det är klart jag inte gör <laughs> men det är väl bara att köra då. Eh, vi, vi liksom slumpade fram två ord ur ett lexikon och det blev blåbärsgyld och lönmördare. Ja, och då improviserade vi helt enkelt fram en text. Låt höra. Jag ska ha huvudet på honom. Tänk om jag kan göra sylt. Mm. Jag ska göra sylt på huvudet. Jag gjorde sylt på en mans huvud som jag hittade. Oh, herregud, vi har inte lyssnat på Jesus det här på två, två år. Ja, jag tror det var två år sedan vi lyssnade på det här sist. Det är ju briljant. Jag har bara hört det en gång också tidigare. Ja. <laughs> alltså det här, hörde du det där när jag sjöng om solen? Där? Ja. Sol, vad Var det ljus sol? Ah, jag vet inte, det var väldigt inspirerat. Jag åt felbär och... Mm. <laughs> jag hittade en man och jag gjorde sylt. Med alltså avhuggna huvud, var det, det? Ja, det, ja. Var det var det. Är det bara jag eller var lite Radiohead? Ja, jag vet inte riktigt. Jag spelade gitarr i alla fall och du improviserade sång. Ja. Och det är utomhus det här vi spelar in också. Det kan ju bli någonting. Inte ja. det här som du hör nu, men alltså låten tidigare. Ja, ja, ja. Det var utomhus i trädgården. Fantastiskt kul. Jag har absolut ingen min minne där, kan jag säga. <laughs> ja, men då så. Ja. Skämskuddelåten avklarad. Vi går vidare. Tessan är ju en av våra patrons. Mm -hmm. Och hon kom med väl det, här, det här önskemålet för, för ett bra tag sedan. Ja. Men det är som alla våra löften, liknyårsluften, eh, så det lik krävs mycket kraft från oss att verkligen komma hit. Önskemålet ihåg. är i alla fall att vi skriver och genomför en låt till Jasmin från Alla din. Ja, men var det att det skulle komma någon ny film? va? Ja, de gör ju en remake. Det görs ju bara remakes nu. För tiden. Det är re är det, men är det från Jasmin's point of view den här gången? Nej, nej, nej. nej det, det, är det är ju samma precis grej, liksom. samma fast det är inte tecknat. Utan det är den här ture Sventon-replikan liksom, som åker runt då. Och... Ture Sventon-replika. På mattan. Och, mattan. och ha brudar och käka tämlor. Och så är det en massa ja, men hallucinationer och blåa figurer. Och... Jag vet mm. inte vad du pratar om. Vilken version av Aladdin har du sett? Lågbudgetversionen tycker. tydligen. <laughs> <laughs> Nej, Disney, Disney ska ju göra en remake på sin egen Aladdin-film. Ja, men är det där med lampan, eller? Ja. Ah. Ja. Ah. Men den är från 1992. Hönheten. Nej, skönheten och oh, Aladdin, djuret. djuret Ja, det är helt annan. Tomat. Är det du som har fått en stroke? med ja, men jag Du har väl sett Alladin? Jag har sett Alladin. den. Ja. Det var länge sedan dock. Mm. Det gick ju någon serie med Alladin på Disney-dags också. Kommer du? Ja, det? det var en serie. Det var ju ganska bra, tror jag. Ja. ja vi ska i alla fall göra en egen torkning då. Jasmine är den enda prinsessan som inte har en egen låt att sjunga. Hon sjunger ju duett med Alladin. Har vi alla andra prinsessor egna låtar? Ja. Är det sant? Ja. Visst, Jaha. alla andra, alltså Disneyprinsessorna Men Snövit då? Ja men hon sjunger ju hela tiden Hon är sån här epic rap battle med dvärgarna eller? <laughs> ja. Yo motherfucker gonna pop your ass så, sitter där. så kommer alla djuren och så mm. Röker jag äpple liksom ja. Ja, men, Nej men Ramstein gjorde en cover på Snövit vet jag Ja just jag har kommit sonne Ja men precis Ja det är hon som är det sonne Det är hon som är sonne Solen, solljuset Solljuset Nej men du Ja Jag spelade faktiskt för länge sedan in Ungefär samtidigt som, inte samtidigt men strax efter Herregud vad besvärligt det var att prata om Jag har inte pratat på flera år Jag har ju varit tyst När det inte är podcast då håller jag käften Jag har inte pratat sen i fjol Faktiskt <laughs> Nej exakt, man måste spara sig Jag har en demo Anton Ja men vad bra uh, Jag har inte heller lyssnat på den sen Jag tror jag spelade in den i slutet av förra året då um, mm. Och det här är Jasmins låt mm -hmm. Och bear with me, det är inte mycket Men så här låter det mm. det känns som att eh, alla dina remake kanske inte kommer bli så bra. vad då? Det här påminner om min Ture Sventon lågbudgetversion. Men herregud, det är ju bara en liten demo som jag spelade på en ensträngad gitarr. Jag ser typ Jasmin typ aspackad. på Du behöver ju från... inte spela den på en ensträngad gitarr. Nej, nej. Men det var lite, det var lite Vilda Västern, lite Clint Eastwood. Den onde gode, den fule... Tappning på ja, det. Vi måste få den lite mer arabisk. Kanske. Men jag tänker, det är en helt ny värld hur den går. Ja, den är ju på piano. Den här, ja, men den här var ju lite mer inspirerad av. Intro till Aladin, det är ju Och jag har sett en namn från ett trollande platsen ja Arabiska natt. Och så tänkte jag att det är en lite mer feminin version av den som vi ska göra liksom Ja, ja, ja men det är, det är, det är intressant mm. Och hur gick melodin då? Ja men det gillar jag mm. när man tog bort det när man tog in. bort den där fula <laughs> gitarren <laughs> ja. ja den ska jag inte vara med. Jag, men en bas kanske du. Jag tar fram basen. Ta fram den. Ta fram den. Okej. Okay. <clears throat> jag har basen här. Ja. Och då går det väl så här. Eller, så här. Nu. Så liksom ja, ja, ja. Och sen fortsätter det Ja men sådär Fortsätter okay. den liksom okay. Hur var melodin då? Man ska gärna ha det där ja. Ja, Inte riktigt så mycket ja, Det är piaf. Ja. <laughs> vi har en fransk version, jasmin piaff. <laughs> jasmin puff. Jag har börjat gjort lite text. Jag, jag sa? Ja, jag, och du, det gick fort. Ja, eller jag har börjat i alla fall. Ja. Jag håller på att garva lite för mig själv här. Jaha. För att jag låter min autokorrekt göra texten åt mig. Ja, du har skrivit på mobilen. Ja, så man skriver typ K-A och så är den förslaget förslag att man ska skriva katt. Så det... Och så trycker man på katt och då kommer det upp nya förslag. Så det ord. är du och din telefon som man skriver den här texten? Ja, mest ja. min telefon faktiskt. Jag, jag kan ta lite, jag, vi får se hur vi ska stuva i takt och sådär med ja. melodi. Men så här går det. Är du med nu? Ja, ja. Förtrollade ting. Arabiska nätter. Nyvikna servetter. Gudomliga rätter. Va, har telefonen rimmat? Har, jag, jag har ju försökt att rimma huvudet. Och så, ja. tryckt och så har det kommit liksom. Ja, ja. Sen kommer nästa. Spring bara spring. Bort ifrån mörkret. Mot vackra ljuset. Jag andas med min mun. Okej, det är svårt att veta vad som är människa och vad ja. som är maskin här. Ja. Ja, vad, <laughs> vad är din galenskap och vad är din Ja, Det är väl jag som är upphovet till galenskapen. Ja. Att den ger förslag. Nu får du hålla i det, för det här tyckte jag var jävligt roligt. Ja. En helt ny hatt. <laughs> Allabin, du får komma in. <laughs> vänta Nej, vad... men, men det kan du inte skriva. Jo, vänta, vänta, lyst... En helt ny hatt. <laughs> Allabin, du får komma in. Tå och så. Va? Det var inte för sent Tå och så Alla bin, du får komma in Tå och så uh, Det var inte för sent Det ju lite som en snuskis det här liksom. ja, det Vad ju... ska han göra med tån? Ja, han får ju komma in med den Vad i helvete Anton <skratt> ja, men Vi får ha det här nu, det är inte jag som bestämmer nej, nej. Det är okay. upp till liksom, betraktarens öron ja, men, Vänta, prova det där med basen till då. Ja, Vänta, vi har fler Jag har några till här Jaså, Det ja. var inte slut Trä som du tycker så mycket om. Ska bara slänga in mig lite nudlar- Grattis på födelsedagen också. Men vi kanske kan surra lite. Men, oh, fan. <laughs> okej, då vet jag inte. För jag låg och sov när du ville ta en bira. Det här är ju liksom bara saker som din AI har lärt sig att du brukar skriva. inte artificial intelligence. So när smsade du till någon, du får komma in tå och så. <laughs> ja, men det, det kan jag ju inte ha smsat. Nej, det har telefonen hittat på Om det inte jävligt, fel. jävligt full någon gång ja. kanske. Ja. ja då, okej. Det blev en inte autotunad, utan en autokorrektad text. Text, ja. Jag men det är lite arabiska nätter igen, i alla fall. Ja. Ja. Du... Det går melodin då. Vi måste ju försöka... Ja, jag har det. mycket svårt att tro att den där passar in i formen liksom, men det är ju... La la la la, la la la la la la la la trollade ting, arabiska nätter Nu vikna servetter, gudomliga rätter. Nej, det är varit för mycket då, men ja. såhär... Eh... Förtrollade ting Arabiska nätter Och nyfikna ting gudomliga rätter ja, Spring bara spring Bara spring En helt ny hatt Alabin Du får komma in Åh Tå så Det var ju inte För sent. Men, alltså, vad är det för nonsens-text? Ja. en helt ny tag <röks> en helt ny hat. <röks> en helt ny hat. En ja hat. Hat. men okej, okay, vi gör så här vi sjunger in den här texten nu okay. uh, och sen till <röks> vi får se vad det blir Vi ja, får bli hur det blir det här är en vanlig versre för nej nä nä nä Nej. Det poppar pockorna i mitt huvud. Ja, men nu. det jag tänkte var att jag skulle sjunga in melodin först. Och så kan du lyssna på den så att du vet hur melodin ja, går. Ja, men gör det. <laughs> Inte samtidigt. Nej, nej, nej. Okej. Okay. Nej, det blir svårt kanske. na, na, na, na. na, na, na, na. Det kanske inte varit enklare för dig för jag sjunger falskt dessutom. Eller nej, det är så här i arabvärlden så har de ju kvartstoner och sådär. De Jajaja. har en annan skala bara än vad vi är van vid. Så jag kan lägga en till kvarts på dig här då, ja. i sekunder. Jag kan lä lägga en sekund bakom dig också. Kanon. Jag lägger på lite reverb här också. Ska man, ska man vara jasmin eller? Ska... Vad sa du? Ska du vara jasmin ska jag vara jasmin? Vi får... Vi har en liten tryout. Vi får en jasmine-out. Okay. Eh, vem kan vara mest jasmine? Vi har ju ingen kvinna här i sällskapet utan det är ju du och jag som får försöka vara jasmins roll. Embrace our feminine sides. <laughs> ja. Ja. ja, men... Eh... Ska vara ett ord då? Du får säga ett ord så får vi bedöma vem som sa det bäst. En Eller... helt ny hatt. Ja, säg en helt ny hatt med det mest feminist... Feminist. En helt ny hatt. Ja, den är bra. Du då? Vänta, jag måste... En helt ny hat En helt ny hat Som inte fanns Du har den där lilla Monica Zetterlund Jag är lite <laughs> mer nasal ja. En helt ny hat Ja men testa att sjung med din feminina stämma Din konstiga text Nej, då kör Det var... Lalo bo, bo förtrållande ting. Arabiska nätter. Kör på. Nyvigna servetter och dumliga vetter. Spring bara Det är ologiskt Jag blev uppfackad av slutet. Men det är väl bara en fyra. Nej men det, det är tonen jag blev uppfackad av. Det <murr> <skratt> <skratt> blir dör, da, da på. Och så ska jag köra vidare där. Okay, ja. ja. Nu vi knassar vetten. Gudomliga rätter. Och spring bort, spring. Bort ifrån mörkret mot vackra ljuset. Ja, andas med min mun och med min mun. Asså <laughs> alltså, herregud. Ja. <laughs> Jag tror vi är lite ringrostig. alltså. Så här dåligt brukar Nej, de inte det inte gå. Nej är, är ju, melodin är ju fan. Vi är inte så van vid såna här öster, österländska. Nej, det låter ju, jag mår som jag gjorde i första avsnittet. <laughs> ja men det är första avsnittet på säsong två. Det här förlåt, Tessan, det här går inte. Du, vi får nästan ta en liten paus. Ja. Ska vi leka en lek istället? Kan vi göra det? Ja, vi gör det. Oh, herregud vad dåligt jag månade. Ja, nej, jag tror jag tar en till muffin. Ja eller? men gör det. Öppna muffinsarna. Ja. Har, har du förberett någon lek? Ja men jag, jag hittar på en lek faktiskt. Ja, jag ska passa lite här nu. <laughs> ja, ja, det. Hur fan öppnar man en sån här muffin då? Ja, ja. Muffen kan man fråga sig. Men vissa förpackningar är ju liksom designade. Det, det går inte att öppna dem. Nej. Det om någonting måste ju vara bra. Så här viktväktarna. Ja, precis. De... Du kommer inte åt maten. Nej, du köper mat som du inte kan... Du kan inte öppna förpackningen. Ja, oh, jag blir så arg på plast också. Jag fattar inte varför jag köpte de där muffinsarna Jag borde ju boykotta... Borde boykotta sånt med masser med plast. Men nu hade jag lite bråttom och jag var sugen på muffins. De var jätteblöt och god. Ja. Saftig heter det. Ja, men vad har du för? Det här är en liten lek jag hittar på som heter Du kan aldrig gissa vad som hände sen. Du kan, du kan aldrig gissa, gissa vad som, som hände sen. Ja, vad spännande. Mm. Mm. Så då är det clickbaits. Mm. Jag letar reda på clickbaits online. Och sen ska du helt enkelt gissa vad som hände sen. Ja, vad, vad spännande. Ja. Jag bara Sverige med muffin här. Mm. Mm. Hon använde munskölj i armhålan. Du kan aldrig gissa vad som hände sen. Mm. Ja, Anton. Gissa vad som hände sen. Hon använde munskölj i armhålan. Mm. Vad kan fördelarna vara? Mönskel innehåller ju så här: Flor, vi kör det. Aha. Jag tänker, kan det vara en, en bättre version av deodorant? Kan det vara något. Är det ditt slutgiltiga svar? Eh, nej, hon fick ju fick så här: klass 2 brännskador den där, man. Det tror jag. Okej, okay. det, det är så på. Alltså hon, ja. det, det var ingen bra att ha. Det kommer komma tre sådana här Och om du inte får rätt på en av dem Du måste få rätt på en minst Okej. Annars måste du lyssna på Justin Biebers senaste album Vänta får jag tänka igenom den här igen <laughs> kan, kan du dra den här igen jag vill inte... Hon använde munskölj i armhålan Du kan aldrig gissa vad som hände sen Nu är jag nervös på riktigt här Mm Munsköld i armhålan är en döm i huvudet tänker jag alltså då. men det, det det det hon hemma hårväxt. Vi tar det. Det växer okay. in hår där. Det hemma hårväxt tror jag. Ja, ja mm. vi tar det. Ni där hemma kan vara med och gissa också. Okej, okay, ja. Tror det eller ej men det funkar faktiskt som deodorant för att motverka svettlukt. Men jag sa ju det! <laughs> ja, men du ändrade det. Nej, men jag tog ju den egentligen. <laughs> Nej. Jo. Det är fel. Oh, mm. Så då har du... Du har två chanser kvar här. Okay. Men gissar du fel, då måste du lyssna på Justin Bieber. Men jag gissat fel redan, inte kört redan. Ja, men du, har jag ett rätt? <skratt> ja, ja, ja. ja. Okay, ja. Okay. De lyckades bryta sig ur sin cell. Men vad de gör sen kan du aldrig gissa. Mm, gå in igen. Det är ett par fångar här alltså ja, nej, De men har de... sig ur sin cell De bröt sig ur sin cell Och till sin förskräckelse Så bröt de sig in i en annans Ja precis De har hackat hål <laughs> I, I fel vä vägg De har hackat <laughs> hål i väggen och kommer bara in i en annan cell ja. <laughs> Nej men de bröt sig ur och kan inte gissa vad som hände sen De <laughs> De rymde <laughs> Det är ju ganska lätt att gissa Det är ganska logiskt ja. Ja, men Jag tar det då Att de rymde Ja, ja. Tänk att det är ju faktiskt ett Justin Bieber-album som står i potten här. Så tänk efter ditt svar noga. De, de, blev de blev tillfångatagna. De blev tillfångatagna igen. Av vakterna ja, mm -hmm. som skötte om dem. Eller sköt, som sköt dem kanske. De ja. blev skjuten. Nej, de var tillfångatagna. Är det ditt slutgiltiga svar? De bröt oh. ur och blev tillfångatagna. Vad är det för chockvärde med det, detta klick? Ja, men du vet Anton. ju, ja, Men de, Det landat ett UFO på huvudet på en av dem. Så han ja, men, blev ett pockor. Det är någonstans mellan det där. Är det någonstans? Okej, okay, okay, det är... Någonstans du bara ge mig mellan hint? någonting väldigt vanligt och något väldigt häpnadsväckande. Är det, om du får bedöma, är det väldigt häpnadsväckande? Ja, nej. Nej, okej. Okay, ja, sådär. De, de gick in till ett hus och, och typ åt... Uh, Falukorv De åt middag Hemma hos en tant I skogen de, de, de bröt sig ur fängelset För att bryta sig in någon annanstans Och äta middag Ja, de hatar fängelsematen ja, den, okay. den tar vi. ja, vi tar den. Det är faktiskt en bra De hatade fängelsematen Och var därför de Det var därför Det var motivet De bröt sig ja, ut ja. Nej, de bröt sig faktiskt ut För att rädda en vakt Som hade fått liksom någon slags hjärtfel Men vad fint Ja du var fin. Det var en av fångvaktarna som hade fått en hjärtattack och låg livlös på golvet. Och Internerna uppmärksammade detta och bröt sig ut för att rädda mannens liv. Då måste du ha fått permission sen. Eller heter det permission? Äh, vad heter det? När en vakt får komma ut och gå lite. Ja, Eller är det när, inte vakt, Nej en, fång... en intern. Intern. Ja. Ja. Det står inte vad som hände med internerna. Nej de har 7 nej de, av, de kanske fick lite bättre mat. Ja, ja men det kanske det är ju bra. De fick äta middag där ute. Mm. Ja, ja okej. Okay. Okay. Sista chansen då. Nummer tre. Ja. Eh, I leken du kan aldrig gissa vad som hände sen. Åh, oh, vad nervös, ja. Du kan aldrig gissa vilket yrke som beräknas ha digitaliserats mest om 20 år. Yrke som digitaliseras mest inom 20 år. Oh. Som Alltså inte. Det kan ju vara dig digitaliserat nu då alltså. Ja, det, de mm. tänker väl liksom att om 20 år är det här yrket så digitaliserat så att ingen behöver väl utföra det. Mm. Men då är det säkert så här, man kan ju aldrig gissa att det är det heller. Nej, det är ju det. Du kan jag aldrig kan gissa. gissa jag kan <laughs> Men jag tror att det har med kollektivtrafik att göra. Typ taxi och bussar och sånt där. Självkörande fordon. Mm -hmm. att den businessen kommer tas över av självkörande eh, bussar och, och sånt. Jag tar det. Bra gissning, Anton. Ja, snälla då. Eh, det är Stiftelsen för strategisk forskning som har gjort en lista då, på digitaliserade yrken. Mm. Den som är toppar den här listan i alla fall, Det som är högst upp över mest digitaliserat yrke om 20 år, ja. tror man är... Ja. Fotomodell Nej, Men vad i helvete Man kommer liksom bara retuschera samma fotomodell hela tiden Och byta hudfärg på och sådär Vad fan har Bingorimer gjort den här listan <laughs> ja. Nej men du fick ju inga rätt Anton Så det betyder att du måste lyssna på oh. Justin Biebers senaste platta Jag har hört att den ska vara ganska bra Ja okej, okay. ja, tack <laughs> Jag återkommer med recension ja. Ja. det ser vi fram emot En recension. Ja, det där fick ju inte mig må bättre. <går> nej, men nej. det var ju lite kul för mig i alla fall. Ja, ja, det var det ju. Vart var vi i de här arabiska rätterna? Åh, oh, just. Ja, det var ju Jasmins sång. Oh. Alltså, jag, jag tycker om... Det, det är nog min favorit, prinsessa. Jag tycker att hon ska ha en vacker och fin låt här. Och så sjunger vi bara om en ny hatt. <går> liksom. <går> ja, ja. Vi får kanske ta en funderare. Det har aldrig hänt förut. Att... Det kallas Sponkens basgång, liksom. du. <går> <går> Det där är väl en ganska ja, Jag fattar ingenting. Jag är trött ja. Man kan faktiskt vara det. är du, ja. vi gör så här. Vi trycker på paus. Ja. Vi äter upp de sista muffinsarna. Ja, då får jag kolik, tror jag. Ja, men jag äter väl upp dem då. Okay, ja. Så skriver vi en lite bättre text baserat på det du redan har skrivit. Ja, kan vi inte modda melodin lite? lite ja, vi moddar lite melodin lite, lite ja. också. Ja. Uh, och så trycker vi på räck igen Och så sjunger jag in den Med min femininaste ställning Ja, och så kan jag vara Alladin som typ säger någonting ja. ja, and then we call it a day Ja, det är bra, det är bra Alabin alla Alabin Du alla alla har gjort det låt om din redan Ja Tint, väl fan allt i rum i magen Det lite tårta, för fan Ska vi lite <laughs> göra en här kapella på lite tårta Ja, <laughs> ja no. Finns väl fan alltid rummet För lite ä, fan, äh, eh eh. Jag tänker att den ska vara lite tjejigare där liksom. Ja, men jag vill ha något lätt Och fint mm. Kan du inte spinna på alla linser fast jag gör om den Ah, tjusigt. Det låter också såhär 90-talet. you down in the bed of roses. Ja. Jag kan visa dig allt. Du ska få en smörgås. Finner du den där? Smör. Och så håller du ut den. Och så blir det som frozen. Cold never bother me anyway. Och sen börjar den om. <laughs> ja. ja. Eh, fast det är ju varmt, i Agrabah är det ju liksom varmt. <laughs> säga, Solen lyser i alla fall. Ja, exakt. <skratt> <skratt> ja, vi prövar nämligen till då. Alltså, jätte... det är verkligen en jättefin refräng du har hittat på nu, Anton. Tack. Eh, Den är väldigt lik originalet och Bed of Roses. Får jag? <skratt> <skratt> får jag drista mig att skriva om din text lite grann? <skratt> ja, men gör Om du inte gillar får jag komma in med toner det. <skratt> Ja, men har du den så kan jag utgå från det. Ja, på min telefon. Jag har kommit på en text. Är det tår som får komma in? Det kanske händer att man fäller en tår för att den är så bra. Ja! ja. Men du vet ju att den bygger på en sagoberättelse som heter Tusen och en natt. Mm. Så att då tänker jag att hon sjunger så här. På mitt finger en ring, annars så är väl jag ingenting. För så har man sagt i Tusen och, och en natt. Oh, man får hålla ut på ået där lite. Jäklar, ja, ja. Eh, Jag ska skriva en refränge text också mm. Jag tänker ju liksom att Jasmine ska vara en strong independent woman Och hon sjunger ju om att hon inte behöver en man Ja, men du får vara Jasmine Ta händer. henne du Jag kan vara han, vad heter han? Jag kan vara Peter Göberg Ja, jag behöver inte heller en man <laughs> Så jag, jag kan liksom <laughs> känna igen mig i det <laughs> Jag behöver ju dig Anton ja, ja, ja. Den här podden skulle vara jättetråkig om inte du var med Ser du mig som en man? Uh, ja, du har ju skägg Det är sant Jag vill se en värld så länge. Vart är min Aladdin? Nej, Nej det är han, ju inte det Han finns inte Nej men hon vill ju inte ha någon man Det här ja. är ju Jag vill inte ha män. Du vill inte ha mens? Vad sa du? Jag vill inte ha mens det kom du... olägrigt kan... Jag vill inte ha mens Blodet inte... sprutas och brän... Jag behöver en helt ny Jag... hat Vill få se något mer Än palatsets faner Fan... Visst, det är faner. Det är en vägg, va? Är det, det? Jag tror det. Panel, tänker jag. Panel. <laughs> kan, kan du googla faner? Vad det är för någonting. Vi får se något mer än palatsets faner. Det är jävligt bra rim ifall faner finns. Faner. Det är golv. Nej. Golv. Jag tror det var vägg. Jag vet inte. Det är en tunn skiva av trä. Tunn skiva av trä? Ja. Är det vanligt i arabvärlden? Står det? <laughs> Rädda mig Jag behöver inte berätta för jag är en självständig kvinna Ja precis, det fick jag med dig Risgryn Risgryns liv Jag heter Jasmin Sjöng. Men sköng då! Ja, men jag ska vänta ett tag! Jag är ju nervös för fan! Ja, men nu gör vi om det. Ja. För så har man sagt i tusen år en natt. Ja, ja. låt det jag så? Ja! Okej. Okay. Ja, jag kör in i ja. det. Bara jag inte vad som Göbär. Jag, jag som vet en allt är. Åh, oh. knäcks! Ta bort allt. Det är bra ju. du det, det. Kör det för ängeln. Ja, men nu är vi ju... Vi vart ju färdig. Ja, förlåt. På något sätt också. Mm. Eh... Vi slängde på en jäkla massa liksom 90 tals syntar och stråkar och grejer på det här också. Gjorde du det? Ja, jajamensan. Det var sad. skönt att du gjorde det, för det var bara en bas nu. Ja. Fast du har gjort det nu då. Framtidstomas har ja, räddat sad. det här då. Framtidstomas har varit i farten och mixat och mastrat det här också. Så du menar att baktids Anton kommer tycka det här är bra sen ja. jag hör det här? För jag har ju inte hört hur det blev. Du får höra när det här sänds. ja. ja. Jag får det Men eh, ni, lyssnare, ni är ju i framtiden. Ja. Alltså som är nu. Och, och nu kommer låten. ja Tessan, hoppas att du är nöjd. Det här är Jasmins sång. Eh, vad heter den Jasmins sång? Ja, ah, palatsets faner <laughs> <laughs> Palatsets faner med Jasmin. Det. Vad bra det blev. Ja. Jag är inte riktigt bekväm med min tjejröst här alltså. Vi, jag tror vi gör så här. Ja, out of words. Eh, Ett, en helt ny värld var det för mig nu. Ja, för mig med. Ja, verkligen. Men vi gör så här. Eh, vi gör en liten radioreklam. Okej. Okay. Är du en kvinna eller har en kvinnoröst? Kan du sjunga? Kontakta Beardsup Records at Alltså inte UM utan C-O-M C-O-M är, är ju en hel Ja precis Men vill du sjunga den här låten Du som lyssnar Hör av dig till oss Sjunga en bättre version än vad vi gjorde Den vart väl liksom bra Men jag tror vi kan väl att... bara nöja oss att säga att den vart Den här låten vill nog inte Disney ha med i sin mm. film Nej Jag tänkte vi ska skicka den här till Disney Och hoppas att de liksom tar med den Aladdin har ju inte haft premiär än Det har den inte Det är om någon vecka så de hinner ju klippa in den i filmen Det vore ju fantastiskt om de gjorde det Då hade jag gått och sett den på bio ja. Men som sagt, hör av er till er Om ni vill hjälpa oss att sjunga Eller om ni vill göra något annat med hör podden Hör av er till er, sa du det, Så är det. Jag tror det. Hör av er till, till oss er. Hör av er tre er själv! Fan, jag har sagt det varje gång i slutet av podden. Det är därför ingen hör av sig. Hör av er till er själva. Var det? finns en länk till vår dropbox i beskrivningen på det här avsnittet. Där kan ni lägga ljud, skämskuddelåtar och grejer. Ska kan lägga in vad fan ni vill. Ja, vi kommer försöka göra musik av det ni lägger in där. Ja. Lägg inte in någon gammal levepastej i någonting, det går inte att göra något med. Nej, det tror jag inte. Men ni kan like oss på Facebook ifall ni vill. Hitta likea! Eh, ni kan kolla in vår Instagram och sånt där. Ja, vi har en hemsida som vi har gjort klart, som ni kan kolla in. Nej, ja, just det ja. Vi eh. Måste jag klart den? <skratt> ja, det är också ett sånt där <skratt> nyårslöfte. <skratt> ja, eh, vi ska göra färdigt vår hemsida någon gång. Googla på Beardshoop Records, det dyker säkert upp en hemsida, men den är inte klar. Den är inte klar än. <skratt> ja, men det där, ja. ska, vi, ska vi dra ett streck över det här nu? Eh, ja men jag tycker vi är klara ja, eh, På återseende Allihopa som lyssnar På potten Vi gör tillsammans Varannan vecka så kan ni lyssna på Bedshop rekord Är det klart? Jag tänker vi ska ha det som avslut varje gång Ja det ja. var väldigt vackert Tack oh, Det var ett avsnitt Det skönt High hej ja, hej. Yeah, yeah. Ja, nu skulle vi...